«Яка ти чемна!» – іронізує. «А його ти не привезла з собою? Чи він хоче, щоб я просив?» Вона відчуває, що він заводиться. «Оближ, дурне!» – кладе долоню на його руку. «Що, ви не можете порозумітися без скандалів? Та ж уже вся худоба в околиці заміссі пережовує вашими іменами». «А тобі і це для чого?» «Мені зле, що вам обом зле». Йому добре, не скажи. Йому добре. А мені таке ліпше, бо ти ось спочатку прийшла мене пожаліти, а потім, знаю, підеш до нього. Але ти нас не помириш. А йому, до речі, здадуть, що ти була у мене. Тут доброзичливців теж вистачає. Ходять як навколо покійника, чекають. Ти перебільшуєш, ніхто не чекає. Ще як чекають? Чекають, як буду летіти. Вони ж знають, що я безкрилий. Ти крилатий заперечує, забираючи руку. Хочеш помацати крила? Він вперше за сьогодні посміхається. А донесуть же мерзотники, наволоч. Ти ще тут, а вони вже гарцюють. Та я ж не приховую врешті-решт. Втім, то й річ. А його вже давно жаба тисне. Не я тому причина, заперечує знову. Не ти, звісно. Але жаба – це наша національна тварина. І цим усе сказано. А його жеребці стараються. Ти зауважила, як вони навіть при ньому ремегають жуйку? А здадуть же й його. Ой, здадуть. «Ти мені не подобаєшся сьогодні», – каже, дивлячись, як він розтирає ліву сторону грудей. «Бери Валеріану». «А коли я тобі подобаюся?» – питає, пропускаючи повз про Валеріану і дивиться у вічі. Завжди, окрім тепер. Ти ще довго стоятимеш йому поперек горла, доки не ляжу. Це як? А так. Той, хто стоїть поперек горла, має шанс лягти, а потім скажуть, був п'яний. Ну, це ти даремно, він не стих. Може, він і не стих, але ті, що коло нього стих. Це ти також даремно. Ти зауважила, «Як мовчить телефон? Він тепер мовчить часто. Чують шкірою мерзотники. Не хочуть світитися навіть дзвінком. Ти пригадуєш, щоб колись так довго мовчав мій телефон? Це ж добре. Ти не квапиш мене з розмовою, не питаєш дурней, не пропонуєш свою допомогу. А що в цьому дурного? Хай справді сміється і цілує його в щоку». «Я піду вже. Приходь до нас на вареники в суботу. Сашкові ні з ким десять дек випити. О, ні, ти таки жінка з космосу. А хто та цінує? Не напрошуйся на компліменти». Він довго поправляє разок на миста на її шиї, потім обнімає і так стоїть завмерши, ніби слухає сам себе. Їй здається, що у нього тепер заплющені очі. Вона мовчить» заціпивши зуби. Її розриває жаль до нього. Коли прийдеш, майже відштовхується від неї, коли покличеш. Я ж тебе сьогодні не кликав, а я прийшла. Ти знаєш, я, напевно, таки виборсився, а я й не сумнівалася. Ні, і ти таке, Марія, і ти таке з космосу. Спасибі. Не дякуй. Будь здоровий, чорнобровий. Їй здається, що легкі, щойно майже співаючи ноги, стали тепер олов'яними. День зробився ураз безбарвним, люди похмурими. Вона йде і думає, що не любить людей, бо вони лицемірні. Вони плетуть інтриги, з'їдають одне одного, виголошують промови на цвинтарях, а назавтра знову плетуть інтриганські сіті для інших. Полювання одне на одного набирає безперервного процесу, як у доменній печі чи в крематорії. Засоби не завжди філігранні. Як правило, вони мають присмак тортур, щоб не сказати садизму. То за що любити людей? Але вони мусить боротися за своїх приятелів. Ще вчора вони були однодумцями, і кожен страхував іншого, як альпініста. А тепер наїжджають один на одного, як рекетири з різних банд. Що з ними стало? І цю розкішну табличку на масивних дверях вона поміняла б на іншу. Кабінет кривдника. Але кривдник – її друг. Вона мусить боротися за друзів, щоб за них не боролися вороги. Чому її друзі не хочуть почути її застереження? Через те, що воно не гучне, як пис комара? У дверях вона розминається з одним із новітніх жеребчиків. Він, римигаючи жуйкою, як корова сіном, цідить крізь стиснуті губи привіт голосові народу і зникає у таких самих масивних дверях напроти. «Щастя здоров'я, мій голубе, мій брате!» усміхається, несучи перед собою протягнуту долоню, як носять жебраки. «Це жінка в космосу, не з міста!» поправляє густу чуприну і виходить за столу високий спортивний чоловік. Він цілує її руку, вона здригається. «Щось трапилося, що ти така перелякана?» «Я вражена!» і «Ще б! Стільки вражень!» іронізує він, і запрошує сідати. Вона справді вражена. Невже слухали і донесли про жінку з космосу? Та ні, просто у них такі схожість більше, ніж відмінностей. Вона давно помічала, що іноді вони мислять однаковими словами. А бач, стало затісно. Як твій друг, товариш, рідний брат і твоя протеже? «Цікаво, будеш?» Сідає в високе чорне крісло, обтягнуте шкірою. «Цікаво, чи воно також на коліщатках?» «Ходіла тебе запитати, чи довго мені ще чекати вас на вареники?»